Egun egunon deneri. Gauha, bulta txaxa kai patuko tu. Bai, ara, bulta txaxa, segala, izaiten alda, jende bat, uh, piskat, uh, ak, Bizikiak itiar, bakatu, edo, xuri-xuria, kopetan izerdea heldu, edo beste naz izaiten alda, bat bat battean izi ez burukomina, eta bi amunianok egiten du burukomin hori, e, beste bi amunian, izi buruko burukomina, martailua dozala kaskaka, edo izaiten alda ere, hemen bihotzaan alderdian eta hola, tinkaduraat bezala, eta tinkadura, horik denak bultatxarretan zaxen dira, eta bon... Gainiateko epilepsia krisiata horiek ere? Bai horiek ere sakzen aldira, gisa guziz aldi, aldi, aldi bako tx, egan nahi dut buruko min azkar bat, edo hemen uh, bihotzean ondoan horako, egiten da frantsesez uh, tinkatzen dola doelako neto, horiek ah, ah, ah, ah, ah. denak, eta behar dira alaike... Berda, kasuen gure jendeari, zeiten se, aldu guguk, bolenik eta puskat grave iduritzen bau zaukoazteko, beti etzana hazi eta estali jendea. Mm -hmm. Eta gero, bon, menduraz, artetan ez du aldiguziz, edo emezorzia edo amosta eginen, baina egiten aldo un, gauzabat, da, bom, prezeski, amosta egin, baina galdeiteko kontseiluak. Mm -hmm. Zenta, bo ez gira mediko edo. Egan sekusten dugun, gure haitzineko jendea nola den, zeiduritzen zaukun, eta ek erranen dauke edo edok elementu sin midikura edo edoveluta midikubat edo iorzen e dauzkizu punpirak baina hek dute hautatuko zer egin hasteko guk behar dugu ikusten dugun eta holako gauza bat jendia etzana hasi ta estali eta eta haren ondoan egon beti mintzatu ezutzi, ez eiten ez alazmen zuen, loale edo, ola, beti mintzatu, ara. Egaso, egiten duzu estaltzia? Zendako importanta da, no aiten estaltzia? Ha, hori, beti gauza, eh, norbait estaltzia da, eh, eta egiten, eskuarra zetak ino, egiten, ez da, ola, sartuko anipotehmi. Uh -huh. ez, ez da oztuko bere gozputzak. Behar da bere gozputzeko bero hori atxiki, eta estaltzi, estaltziak, e, hori egiten du. Gero, bakotsak behar nukena, Gurekin, be, or, eta or, ototanta, da, une uh -huh. eta egiten da franxesez, eta gubertura de survi. Eta hori, eta gubertura de survi, nu nahi baliatzen alla. Gauza tipi tipi batta, Eztabizik ekario, mainan, aniz lan egiten alda hor horrekin, estali horrekin, eta ola, egoiten algera, sokorien bea edo ola. Nunai hori, bidian, bahatzean nunai, baliatzen aldean estali bat da hori. Trenpusatze horietan, bon, betire deitu egiten duzu ama bostari deitu, samioari deitu, eta hek haulkatuko dute, noitek galtzen bali madu ezagutza? Hanoitek galtzen madu ezagutza, hori beste gauza bat da, ezta e, e, ikasten diren gestiak, behar dira ikatsi ikatzei fagumaketuz abatean. Badira gestiak egiteko, biziki importanta da, eta behinan hori ikasten den diren jende batzu dira, e, jen bakatu, e, gestu batzu dira. Hori da, dena den, noitek ezagutza galtzen mali ere, xaitxala fe, Lugian eman, xaitxekaldian eta estalgia eman. Bai, ez hori egiten dugu, ez tugolakotz formakuntzarik egin, eh. Orduan be besterik ez dakit, zergaitik. Ba, gerogon e, epilepsiare aipatuko du horire eta tre, bai e, momentot xargetan epilepsia krizak ez egiten giten aldugu, buriare hori bada teknika bat a baina ez sartu eskiaik gafoan edo egaiten da beti 1000 ietsiko dira eta eta 1000 bat iesten, mila da pausatzen, baina badira hori teknikak, baina ara Eta mea, ez, deus ezagria, hoan, ez, deus ez aria hoan, deus. Ez, etzana hazi eta atxiki estali batekin. Eh, besterik, zer gaiten alginuk egisa ortako trenpeza duretan, krisiaten, konvultzioniak egiten ari den bat eman dezagun, berdin? Bai, hori uh, beti... Uh, ed, Ez behatuko beti zertai heldu den, hori inbortanta da amostai edo zahamera egiteko zer den, baina guk dugun egiteko gestiat beti etzanaazi eta estali. Eta mm -hmm. somaitzotan ez daize izan etzanaaztia zenta jende horiek, ez dute somaitzotan beremburia kusten zertatotan duten. Horideon, uh -huh. zuk kusten duzu, bat ba, janez, paina abiantzakola, saitxeat edo hola, mm -hmm. baina horideon zerdanekena da... Eta jende hori, zagaztia bere, bere, ah. berak estuelaik nahi. Hori da, ba. hori da. Bon, etzana zi. Ba, besteri gabe? Besterik gabe, hortan? Gaurkoan, hortan usten dugu, mirrezka, Daniel. Ikus echte, bestaldi bat echte.